Ляну Росію і те, що їх там не тільки приймають, а й не видають за пред'явленими вимогами. «Веде за собою такі погані наслідки, що я неминуче вимушений пояснити вашому світлому імператорському генерал-губернаторському управлінню докладні обставини цього. Адже саме через це виходить, що поміщики не мають влади над своїми селянами, не можуть перешкодити їхній втечі, тримати у послуху, якщо вони не хочуть побачити свої маєтки занедбаними». Адже з деяких маєтків утікають по двадцять і більше сімей у Росію, і зокрема на землі Печорського монастиря. злість селян стає настільки сильною, що вони насмилюються заявляти своїм панам. Вони хочуть підпалити дах над їхньою головою і піти в Росію, куди їх тягне поганий приклад. Ще зовсім недавно тамтешніми селянами було вбито управителі маєтку МООСТЕ, а ті, хто зробив це, втекли в Росію і спокійно живуть там по цей день. Карл Роберт Якобсон мав гострий і сміливий розум, що швидко призвів до його конфлікту з консервативним середовищем. Скромного сільського вчителя стали переслідувати місцеві поміщики і пасторі. Довелося Якобсону залишити школу і виїхати з Торма, де він жив. Він оселився в Петербурзі, де зустрів інших освічених естонців, що також думали над тим, як полегшити життя селянства, як вирвати його з-під поміщицького гніту. Відчуття, що він не самотній, що поряд є люди такої самої благородної мети, помножувало енергію молодого вчителя. Він писав статті, в яких розповідав сувору правду про естонське село, публічно виступав з промовами на ці теми, був автором шкільних підручників, естонською мовою. В одній зі своїх статей, опублікованих 20 травня 1870 року на сторінках газети ЕСТІ, Пості МЕС, Якобсон з Болем писав про стан освіти. У нас є також 700 народних шкіл. Але що це за школи? Віднімемо від їхньої кількості 50 – і тоді невідомо, чи можна ті, які лишилися, називати школами. Трохи читання бездумливості, зазубрювання п'яти глав катехізису, кілька історій з Біблії, співання псалмів – це все, чого там вчать. А станеш запитувати географію або історію, то дивись, як би не почав хтось обзивати перед усім миром бунтарем і підбурювачем народу. В наших школах вимагають, щоб учителі-учні й шість днів молились, а сьомий день трудились. Хіба це не дика вимога? Якобсон подав царським властям прохання на дозвіл нової газети. Десять років прочекав він його. Десять років жив у маленькій селянській садибі в місцевості В'андра найнебезпечніший бунтівник, як називали його пастори і поміщики. І ось нарешті прийшов дозвіл. Так тисяча... 878-го року почала виходити газета Карла Роберта Якобсона «Сакала», зі сторінок якої звучало його пристрасне слово на захист естонських селян. Газету закривали, але він знову і знову домагався дозволу на її існування. «Сакала» набула популярності в усій Естонії. Звідусюди писали Якобсону люди, які хоч трохи вміли тримати в руках перо. Пастори скаржилися, що естонський народ уже не вірить, лову Ісуса Христа, а вірить Сакалі. Якобсон розповідав естонцям, що колись вони були вільною нацією, що німецькі рицарі забрали в них усе – мову, культуру, землю, людські права. Він навіть зумисно ідеалізував минуле народу, щоб ще разючішим був контраст між часами давніми і сучасними. Виступаючи в Тарту, перед естонською прогресивно настроєною громадськістю, Якобсон говорив, у народу, який після Семисотлітньої неволі, що має таку мову і такі пісні, що зібрані в нашому калевий поезі. У такого народу, кажу вам, справді були кращі часи, були світлі віки, які ми вже не можемо навіть уявити вповні. Те, що знаємо про це, коротко таке. Давні естонці, як вільний народ, старанно трудилися в полі. Вели широку торгівлю, в усіх північних країнах їх знали як хоробрих воїнів і вибоялися. Вони мали дружбу з іншими славними народами, бували навіть в Італії, споруджували міцні замки і високі фортеці. Їхні храми були прикрашені золотом і коштовним камінням. Все це, як ми бачимо, існувало в нашого народу майже тисячу років тому, коли багато з країн Європи ще були покриті темними лісами. І коли тепер думаємо про це і згадуємо, що сталося потім, ми повинні вигукнути, бо істину той час був в естонського народу світлим часом. Якби зграї нероб не закрили густими хмарами цей світ і своїми гострими кихтями не вп'ялися скрізь, як павуки в життєві артерії естонського народу, то світ справді говорив би про нас нині з такою самою повагою, з якою він говорить про найповажніші народи в Європі.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 Знову скаржилися поміщики і пастори Якобсена, і його газету, але Сакала виходила і будила народну свідомість. І тільки раптова смерть бунтівника 1882 року дозволила з полегшенням зітхнути його численним ворогам. Сакала припинила своє існування. Естонський національний рух втратив одного з найкращих представників та ідеологів, того лідера, який робить сильнішими і сміливішими своїх однодумців, бо подає їм принадливий приклад безстрашного служіння істині. Я хотів розповісти про багатьох інших цікавих людей з естонської історії, що живуть у свідомості кожного естонця. Виникла навіть спокуса написати щось схоже на іменний покажчик естонської історії чи своєрідний путівник по ній. Але коли прочитав книги Яана Кросса, зрозумів, що найкраще відслати тих, хто зацікавиться минулим цього народу до його творів. Мені пощастило на зустрічі з цим дивовижним чоловіком, який зірко орієнтується в далеких епохах, знає їх як вулиці сьогоднішнього Талліна, а про видатних людей минулого може розповідати, наче це тільки вчора з ними зустрічався. Ці люди з його розповідей видаються його добрими приятелями. Слухаєш, і виникає несподіване враження, що немає ніякої часової дистанції, що й ти сам зустрічав тих людей, тільки трохи призабув їх, а він тобі нагадав найголовніше, найважливіше, і тепер ти вже легко розрізняєш їхнє обличчя, чуєш їхні голоси. Навіть якби й не читав книг Яна Кросса, а тільки послухав його бодай один раз – все одно відчув би в ньому справжнього художника, що надарований талантом легко, ніби граючись, змалювати ту широку панораму з часів середньовіччя або групу